Мисия Лондон От Алек Попов Варадин Димитров, посланик Баничаров, майстор готвеч Норка, жена на готвача Кмета, кмет на град Провадия Гунка, обитател на посолството с неизяснена функция Чавото Ломанов, емигрант, бивш актьор Батьката, престъпен елемент от бившия СССР Майор Улав, Председател на благотворително дружество Дин Карвър, депутат, приятел на България Александър Зиблинг, шеф на агенция Famous Connections Хелън Къминг, двойник на Британската кралица Деворина Селянова, съпруга на влиятелен български политик Рачо, радист Кишев, втори секретар Данаилов, съветник Мавродиев. Консул. Вандова, секретарка. Владимиров, военен наташе. Стругарева, счетоводителка. Спаснемиров, художник. Шарп, Дейл, Емерит, агенти. Вървов, Гатев, Стомахов, успели българи за граница. Дафинка Закс, Елинор Молт, българофилки. Аристократи, служители на Famous Connections. Българското посолство в Лондон. Личат следите от пищен голей. Масата отрупана с мръсни чинии и чаши. Готвачът коста Баничаров дреме на стола, бос с извадена риза. Влиза жена му, Норка, бойна дама с работна престилка и кърпа на главата. Тя започва да разтребва, като трака яростно с чиниите и мърмори. Норка, надомъкнат се от коли въже, наплюскат се. Осред всичко, после хайде чисти след тях. Всички станаха големци. Няма живот за народа, казвам ти. Ало, стига спа бе. Размърдай се. Баничаров, аз съм майстор-готвач. Не съм ти чистъч. Норка, и аз съм майстор-готвеч. Баничаров, майстор-готвеч. Аз тука заплата получавам. Норка Лайна получаваш. Айде, дигай си гъза. Баничаров, аз тебе от кучината те извадих. Цяла Европа обиколи с мен. И пак не миряса. Норка, Европа, Европа. пера гащите на всички посланици от Берлин до Лондон. Егати ти и Европата. Отнася една камара чини. Баничаров. Майстор-готвач да си беше стояла зад шублера на тъпа като. От стълбата в единия край на помещението се появява широк, набит индивид, кмета на град Провадия, който отседнал в посолството. Кмета Добрутро Баничаров О, Добрутро Кмета, ами, такова останали още от у нас вкусната пача? Баничаров А, има Да каже ли на жената да притопли? Кмета, уха, добре ще ми дойде за закуска. Баничаров, ще и кратко кажа. Кмета, тък му ще си взема един душ, докато стане. Изчезва нагоре по. Стълбите. Баничаров отново се удремва. Влиза Норка. Норка, размърдай се, бе Баничаров, да не съм ти слугиня. Баничаров, кмета, заръча да му стоплиш шпачета. Норка, стопли му ти. Баничаров, аз съм готвач. Норка, и аз съм готвач. Отнася следващата порция чини и чаши. Баничаров, готвач била. Стопли на кмета пачета, ма, да ти не стопля дирника. Норка, ладе. Баничаров, що ли се ожених за тая уроспия, да себа у главата, да себа. От горния етаж долитат жизнерадосни звуци. Кметът си пее в банята. Баничаров, пееш си, а? Широко ти около врата. Пауза. Що ли да не взема да хапна и аз една пача? Надига се, шляпа бос към кухнята. Влиза непознат господин Скуфър. Озърта се смаяно и прави гнослива гримаса. Баничаров се връща. Баничаров. Типа кой си? Не може да се влиза така тука. Това е посолство. Ембаси, амбасада. Булгар. Търсиш ли някой, а? Посланикът сяда и отваря чантата си. Баничаров, да не си дистрибутор нещо? Ние тук нищо не купуваме. Найн, дистрибутори, найн. Мъжът вади от чантата си тубичка и шишенце минерална вода и изпива някакво хапче. Баничаров, Норке. Норке, ма. Дойде некъв човек. Посланика, аз съм новият посланик. Пауза. А вие, кой сте? Бъничаров, аз съм готвач. Посланика, готвачът значи? Баничаров, готвачът, да. Тук е малко разбъркано, ще прощавате. С нощи имаше събиране, така да приемче. Господин консулът го организира. Не ви очаквахме днес, господин посланик. Посланика очевидно промених плановете си. Реших да дойда малко порано. Баничаров, заповядайте, заповядайте. Да ви взема куфара? Посяга да го вземе, но посланика не го пуска. От кухнята излиза Норка. Норка, кой бе? Кой пък сега се е довлякал? Баничаров, господин посланикът. Това е спаругата ми, Нора. Норка, аз също съм готвач, да знаете. Баничаров, така, така. Норка, ама, ви сте подранили. Чакахме ви подир две седмици. Баничаров, Човекът е променил плановете си. Норка, амчито няма изпрани чаршафи. Пауза. Посланика, аз имам чаршафи. Баничаров, носи си, човекът, виждаш ли? Хайде да ви покажа апартамента. Повежда го към стълбите. В този момент влетява Чавото Ломанов. Чаво, привет, привет! С нощи май съм си израсил телефона някъде тук. Сама как се нацепи търговския, а? Баницо я Ела да те питам нещо. Ще ме пуснеш ли до вечера в? Резиденцията. Забил съм една пичка, страшно парче, казвам ти, лъжам я вече цяла седмица, че съм българският посланник, само за една вечер, а? Ще ти дам 10 лири. Още сега ти ги давам. Баничаров, мълчи, бета пък. Посланика дойде. Чаво, аа, господинът, телефонът звъни изпод масата. Ето го, ето го. Айде, чао, гласът му се носи за сцената. Батика, тата, как дела? Харашо, ладна, увидим се. Баничаров, извинявайте, от тука нагоре. Посланикът не помръдва, Втренчен във водата, която прокапва от тавана и се стича по стълбите. Баничаров, мамка му. Кметът се появява в горния край на стълбата, загърнат само в една тясна кърпица. Кмета скива и ги тъпите англичани. Една дупка на банята не се сетили да пробият. Една проста дупчица. Колко му е бе? Дупка. Канал. Добър ден. Нов гостенин, а? Баничаров, новият посланик. Кмета, така ли? О, честито! Баничаров, това е кметът на град Провадия. Посланика, и какво търси тук този човек от Провадия? Баничаров, а ми настаниха го. Кмета, драго ми е да се запознаем. Ще ме прощавате за вида. Хубаво стана, че се видяхме. За съжаление, аз днеска си тръгвам, иначе щях да ви разкажа повече за тия лицемери. Искам да запомните само едно. Няма демокрация в Англия. Това не е истинска демокрация. Пауза, няма какво повече да ви обяснявам. Сам ще се убедите и не забравяйте да им напомните за банята, мукет сложили, а канал забравили. И за клозета. Старите българи са изобретили водния клозет, знаете ли? И аз не го знаех, но наскоро едни археолози дойдоха да ми докладват. Открили го при разкопките. Цели шестотин години преди европейците. В град Провадия. Пауза. Ще хапнете ли малко пача с една ледена бира? Полезно е за закуска. Посланика. Интересно предложение. Full Bulgarian breakfast. Не, няма да се възползвам. Не ме чакайте за вечеря. Разтребете тази кучина. Насочва се към вратата. Спира се за момент. 93. Кмета, какво му става на това момче? Кабинети на чиновници. Гунка чука на вратата на секретарката. Гунка, добър ден. Може ли да поздравя господин посланника? Секретарката, новият посланник още не е дошъл. Гунка. Не го криете. Не го криете. Знам от отлично информиран източник, че е пристигнал днес. Исках само да го поздравя, аз добре дошъл. Гунка изчезва като привидение. Секретарката чука на вратата на. Счетоводителката. Секретарката пристигнал е. Счетоводителката. Кой бе техника за факса ли? Секретарката посланика. Счетоводителката, къде е? Секретарката, знам ли? Тука някъде. Счетоводителката, тъв, че може ли така? Има си протокол. Бе обади се, прати грама, да те посрещнем, да се подготвим. Направо ми се запалила главата с тия наематели. Един плаща, друг не плаща, трети чисти срещу стая, четвърти нито плаща, нито изобщо трябва да е там, пети води дело. Секретарката, типа какво си виновна? Заварено положение. Счетоводителката, да, да. Заварено положение. Вие не бяхте ли заедно на мандат? Секретарката, не. Но кише ви били с тях в Холандия? Счетоводителката, и кого? Секретарката, ставали страшни циркове? Жена му го хванала на калъб с една от персонала. Хвана ли се гуша за гуша? И тя му вика, дай апартамента, иначе ти пращам партийната книжка, където трябва. Пък той, каква книжка, аз никога не съм бил член. Не си ли? А пък аз ти я изрових от буклука. Счетоводителката, цъх. Счетоводителката чука на вратата на консула. Той седи зад бюрото си, пред него има на вода. Гони го тежък махмурлук. Счетоводителката, Мавродиев. Що не вдигаш телефона, бе? Дошъл бил посланикът. Консула, а бе той идва другата седмица. Счетоводителката, като ти цъвне ще видиш. Консула, сериозно? Занули ли лавката? Счетоводителката, останаха някой нещица. Токо е по-напред. Изтърсва се така от небето. Луд човек. Консулът чука на вратата на съветника Данилов. Консула бил дошъл. Данилов, знам. Консула въртял се наоколо. Данилов, знам, знам. И аз си имам източници. Стар номер. Консула, що не свиркаш, бе. Данилов, без паника. Мисли си, че ще ни изненада. Пакто, токовиш, той се изненадал. Консула, познаваш ли го? Данилов, знам едно друго. Не е много добре човекът. Емоционално нестабилен. Като бил в Холандия се подлагал на терапия. Нещо с някакви цифри. Консула, а иглотерапия, чувал съм. Данилов, не бе, цифрова терапия. Брои нещо за да се успокоява нервите. Консула, а лавката? Какво ще стане с лавката? Данилов, че какво е кратко е на лавката? Съвсем законна кооперация. Виж Кишев да му мисли. Голям за хапни, голяма дума не казвай. Надява се, че ще му удължат мандата. Надявай се ти. В кабинета си Кишев гледа в тренченто някакъв. Плик. Кишев, сега да го отворя ли? Или? Предцака се Кишев, сам се предцака, от много акъл. Що ти трябваше? Да би мирно седяло, не би чудовидяло. Ами ако пък? Мисли позитивно, Кишев, мисли позитивно. Мандатът ти стича, по-лошо няма как да стане. Окончателно завършване, не мисли за това. Вдига писмото към светлината и се опитва да нацърне вътре. Ще бъда ли, няма ли да бъда? Кралският герб. Помири сваго. Кралска хартия. Друг свят е това, друг свят. Къде съм тръгнал и аз? Някакъв си жалък втори секретар. Дори не съветник. А втори. Червей, амеба. Усещам лоши вибрации. Не, няма да го отварям. Оставя го, после пак го взима. Ами ако някой друг го отвори... Всички са мръсници. Мисли позитивно. Отваря го и чете. Диармистър Кишев, нейно величество, благодари сърдечно за любезната покана да присъства на културните празници, под патронажа на госпожа Селянова. Добре, добре. За съжаление... Официалната програма на нейно величество е твърде натоварена и тя няма да може да присъства, няма да може, няма да може. О, Господи, пак е заета. Не може да присъства. Това е край. Окончателно завърщане. На вратата се чука. Подава се гунка. Гунка, тук е. Кишев, кой? Гунка, новият. Кишев. Посланикът. Смач. Кваписното на топка? Че нали идва другата седмица? Гунка променил плановете си. Сигурно са го прешпорили. Заради концерта на госпожа Селянова, предполагам. А, получи се факс. Някакви новини от двореца? Кишев нищо конкретно все още не има известни знаци. Гунка. Още един отка ще я убие. Кишев сяда и се хваща за сърцето. Заседателна зала. Служителите са седнали край дългата маса. Вилза секретарката. Секретарката иде. След малко влиза посланика и заема председателското мястото. Посланика, къде е господин Кишев? Пауза. Секретарката, говорих с жена му. Имал проблеми със сърцето и го приели за изследване в болницата. Ще представи медицинско. Посланика. Хъм. Ще ви кажа нещо неприятно. София смятат, че тук цари анархия. Посолството не е активно в изграждането на новия образ на България. Липсват контакти на високо равнище. Пауза. Как върви подготовката за културния празник? Госпожа Селянова изрази неудовлетворение. Данаилов, работи се по въпроса. Посланника, тогава защо се отлага вече два пъти? Секретарката, нямало представителна. Двореца. Посланника, точно за това говорех. Кой се занимава с поканите? Всички в хор. Кишев. Пауза. Консула. Профсиязът на почтенските работници обеща да закупи 50 билета. Посланика, вие май не сте в час. Въпросът не е да съберем хора от кол и въже. Става дума за най-отбрана публика, аристократи и светски личности. Как си представяте госпожа Селянова пред тълпа от пуштаджи и шофьори? Немислимо. Пауза. Няма да търпя никакви гафове. Пауза. Прозорците не са чисти. Счетоводителката не могат да се мият отвън. Посланника, какви ги дрънкате? Счетоводителката, не се отварят. Посланика, за идиот ли ме вземате? Пауза. Свободни сте. Всички се изнизват. Посланникът изважда от джоба си тубичка и пуска в чашата пред себе си едно хапче. Таблетката шуми. Кабинета на посланика. Варадин седи пред бюрото си. Пред него има чаша вода. Влиза гунка. Гунка, получи се факс. Посланика, моля. Гунка от госпожа Селянова. Извинявайте, че нахлувам така, но проблемът не търпи отлагане. Тя смята, че подготовката не е на ниво. Посланика. И аз останах с такова впечатление. Гунка, този кишев, е истинско чудовище. Два отказа. Подозирам, че ще има и трети. Дали не го прави нарочно, за да я компрометира? Студентката, дето чисти кабинета му, разправя, че намерила писмо, на което пишало Майди Аркуин, гаден комунист. Посланика няма отърване от тях. Майди Аркуин. «Майгот!» «Ще го натикам в кучи гъс!» «Гунка!» «Разиграват я!» «Постоянно я разиграват!» «Във всички посолства, сякаша се наговорили!» «Саботират мероприятията и кратко на всяка крачка!» «Наблагодарен!» «Подъл!» «Тъп народ!» «А тя толкова се старае!» «Върша!» «Казва!» «Работата на цяло външно!» Знаете ли какви хора идват на нейните концерти? Каймакът на Европа. Графове, херцози, принцове, дизайнери, онази писателка. Картланд. Световни величини. И за кого се трепе така? За България, само и единствено за България. Посланика. Да, мълцино оценяват делото и кратко. Но тя има приятели, на които може да разчита. Гунка, дали? Толкова съм мамена. Плаче ми те е сутрин. Мислиш си, че познаваш някой, а като иде навън, оказва се съвсем друг. Уредят се на мънда, че и моментално забравят и клетви, и обещания, всичко, неблагодарници. Въобразяват си, че са станали недосегаеми. Обаче грешат. Посланика, грешат, да. Гунка, казва, и ако Варадин ме, предаде, значи край. Ще каже на мъжа ми да ги върне обратно един по един. Един по един. Винаги ще се намери повод, хайде ти сега, вика ми кратко, Варадин не е такъв, поел ангажимент, човекът. Той е опитен, знае как стоят нещата, умее да си подрежда приоритетите. Пауза. Посланикът изпива чашата на един дъх. Нали ще ни държите в течение? Посланника, определено. Пауза. 95. Ще се погрижа лично. Гунко оставя боязливо факса на бюрото му и чевръсто се изнизва. Влиза секретарката, Вандова. Секретарката, майор Олаф е тук. Посланникът мълчи. Секретарката казва, че няма да си тръгне докато не го приемете. Майорът влетява в кабинета без покана. Майор Улав 77. Посланника, какво? Майор Улав най-стомитио. Нямам време за губене. Приготвил съм ви 77 кашона с хуманитарна помощ, които трябва незабавно да заминат за България. Там хората измират. Посланника, какво имате предвид? Майор Улав. Какво имам предвид? Ами ние се тръпем тук, събираме тези полезни вещи, но на кого му пука? Имам информация, че голяма част от тази безкорисна помощ отлежава в складовете на посолството. Така ли е? Посланика, нямам представа. Аз съм тук само два дни. Майор Улав, вашите хора твърдят, представете ли си, че ние сами трябвало да се погрижим за транспорта? Сякаш нещата, които изпращаме, не си струват разходите за пътя. Смятам, че по този начин вие обиждате цялата благотворителна общност. Една цивилизована страна не постъпва по този начин. Помислете за имиджа си. Посланика, новият имидж, ще бъде първата ми грижа. Майор Улав и добре ще сторите. Не бих искал моите 77 кашона да му хлясват в някой склад. Посланника, а какво има в кашоните? Майор Олаф, питате какво има вътре? Какво има в моите кашони? О, майлорд. О, дизъс! Намитничари ли ще си играем? Или подозирате, че ще ви спратим разни буклуци, а? Посланика, не съм казал подобно нещо. Майор Олаф, но вашето гносливо любипство издава точно това. Невере Майнт, аз не се срамувам от съдържанието на моите кашони. Вътре ще намерите само прости и здрави неща, които са служили дълго и честно на моите компейтриотс и ще служат също толкова дълго и честно на вашите изпаднали деназънс. Посланика, не се съмнявам. Майор Олав, докажете го. Тези кашони трябва да достигнат предназначението си час по-скоро. Посланика, лично ще се ангажирам. Майор Олаф, чудесно! Защото после ще ви изпратя още сто кашона, подлоги. Посланика, какво? Майор Олаф, приютът Сейнт Куентин в Северен Хъмшир беше закрит неотдавна. Разпродават всичко, а подлогите даряват на нас. Ние пък ще ги дарим на вас. Ако заслужавате, офкорс. Посланика, наистина, не знам как да ви благодаря. Майор Олаф. Благодарността и благотворителността са две лица на една монета. За съжаление, не мога да остана нито секунда повече. Лейди Емак бигбота ме очаква. Експедираме 10 тона зимни дрехи за Бомбай. Той разтърсва ръката на Варадин и излиза с твърда решителна походка. Посланика 100 Пауза 25. Така дръж здраво кормилото. Пауза. 88. Не изпускай нервите си. Емоциите са като земетресения. Могат да разрушат света ти. Пауза. 79. Но ти можеш да ги контролираш. Представи си ги като числа. Цифрички от 100 до 1. Така. 70. Слизай бавно по стълбата. 68. Добре. За никъде не бързаш. 63. И are the man in control. Не забравяй това. 58. Не допускай шайка кретени да разрушат нервната ти система. 54. Полошият не може да навреди на подобрият. Сукрат никога не се е досвал. Умрял е спокоен. 51. Ако си имаше работа с Селянова, сигурно нямаше да умре толкова спокоен. 46. Толкова съм мамена. Нали ще ни държите в течение? Стоп. Пауза. Всяко следващо трябва да бъде по-малко от предишното, а не обратното. 45. Не ти за Селянова. 40. Не може да те върне токутей. Неговият мандат изтича преди твоят. 36. Гунка не си е плащала найема от две години. Тя зависи от теб, а не ти от нея. 30. И в арда мен контрол. 25. Олаф е безобиден кретен. Подлогите не са твой проблем, а негов. 20. Хуис да бос. 11. Йоу. 9. Вече си стабилен. 7. Кариерата ти е стабилна. 4. Твоят вътрешен свят е непоклатим. Пауза. Едно. Поема дълбоко въздух и шумно издишва. Влиза секретарката. Секретарката, колата ви чака, господин Димитров. Тежък лондонски клуб Дин Кървър е седнал на масата. До него стърчат трима сервитьори в дълги бели престилки. Влиза варадин и се озърта. Кървърмър Екселенс. Посланника, мистер Дин Кървър. Карвърмъра, со най Благодаря ви индит, че приехте поканата ми. Посланника, не, аз трябва да ви благодаря. Мистер Зъблев. Толкова ми е говорил за вас. Един истински приятел на България. Точно така каза. Карвармара, как е сега, мистер Зъблев. Подочух, че имал неприятности. Посланика, във Виена е. Карвармара, поздравяте го специално. Аз съм стар приятел на България. Прекрасно място. Ходил съм няколко пъти на времето по покана на вашия земеделски лидер. Как му беше името? Посланика, Петър Танчев. Карвърмъра, точно така. Бях с още един член на парламента. Какви времена? Вашите стари лидери и чуеви гад съм стайл, знаете ли? Истински барони. Спомням си как летяхме с въртолет. А на скута ми седеше една от тези вашите стюардеси. Страхотна жена. Водиха ни в някаква резиденция в планината. Там се запознах Сонзи, литъл гай с пушката. Кококобадински, да. Много оригинален човек. И Зъблев беше там. Майгот. Ще ви кажа под секрет, не всичко беше толкова зле, хаха. -ха. Каквото и да разправят сега, Old Times не бяха чак толкова лоши. Варадин дипломатично мълчи. Червено вино. За съжаление, в нашия клуб не сервират българско. А трябва. Към сервитера. Виторио, още една бутилка от моето плис. Сервитерът кима и излиза. Покъсно се появява с бутилка вино. През 93-та доведох в България един арабски инвеститор. Искаше да строи лифт в Банско, но се оплаши, като видя какъв хаос цари. От тогава не съм идвал. Пауза. Много ми се ще да възобновя връзките си с вашата чудесна страна. Разбрах, че имате ново правителство. Как върви реформата? Посланика. Благодаря. Добре. Кървърмара. А защо вестниците пишат, че сираците умирали от глад? Истина ли е? Посланика. Преходът към пазарна економика не лек. За съжаление, често се спекулира с чуждото нещастие. Карвър Аха, благотворителите. Няма нищо повредно за имиджа на една страна. Тези хуманитарни паразити са като бълхите в дрипите на бедняка. Хранят се от мизерията на другите и нямат никакъв, ама никакъв, интерес от нейното премахване. Само се чудят как по-добре да експонират, за да трогнат спонсорите. Познавам ги много добре. Колкото по ти, толкова по-щастливи са те. Знаете ли, бизнесът с помощ е третият по-големина в света след този с наркотиците и порното? Пие, ама вие нищо не пиете. Вдигам тост за българските вина. И по-специално за червените. Все пак, трябва да кажа на бътлера да зареди. Какво от това, че са ефтини? Може да ги продаваме скъпо, нали? На здраве за вас и милата ви съпруга. Посланика, но аз не съм женен. Карвармара, имате нужда от свестен пиар. Някой, който да се грижи за имиджа ви. Знаете ли колко пари хвърлят другите страни за тази работа? Посланика, новото правителство възнамерява да инвестира повече средства в тази област. Карвармара, и няма да сбъркате. Но трябва да се отваряте очите на четири. Лондон гъмжи от агенции, които предлагат услуги от такъв характер. За съжаление, повечето са шарлатани. Ще ви омотаят с разни концепции и стратегии, а после ще ви тръснат такава сметка, че свят да ви се завие. Но има и професионалисти. Те не говорят много, но творят истински чудеса. Да, мадьосници. На здраве! Посланника, ще ми препоръчате ли някой? Карвармара, виж ти! Господинът не си поплюва. От краката за главата. Харесва ми вашият делови стил. Но защо не пиете нищо? Да не гълтате лекарства? Посланика, нямам проблеми със здравето. Карвармара и аз на времето бях здрав като бик. Но да знаете, в тази игра нервите са. Всичко. Вземете един дизраели, да го духне ще падне, но нервите му като стомана. Докато гладстон. Истинска мечка, но избухлив. Пени се, зачервява се. Така не се прави политика. Знам, вие българите го тъчите, но ако бяхте дали нещо над Израили, той можеше да направи много повече за каузата ви. Масоните, с тях шега не бива. Познавам правнука на гладстон. Искате ли да ви запозная? Той е директор на фабрика за обувки. Не близва. Говори се, че подарява дефектните чифтове на бедните. Не ви съветвам да влизате в делови отношения с него. Избухлив е като дядо си. Посланика, като стана дума за пиар. Карвар мъра, ах, да. Имам предвид една агенция. Работиха за мен по време на изборите. В момента, доколкото знам, се грижат за имиджа на Словения ли беше или Словакия. Never a mind. Работили са също така за страните от Близкия изток. Изключителни професионалисти. Имат връзки на най-високо равнище. Отлична репутация. Дори членовете на кралското семейство ги използват понякога. Посланика имат връзки с двореца. Карвър мъра определено. Но неявно. Така е по-сигурно. Важен е резулатът. След като ми уредиха обяд с принц Чарлз, рейтингът ми сред поизостаналите ментално избиратели скочи драстично. Хаха! -ха. Аз съм републиканец по убеждение, знаете, но какво от това? Вие май сте заинтригуван? Искате ли да ви свържа? Майче имам визитната им картичка. Тършува и с портфейла си. По пода се разпиляват визитки. Забравил съм си очилата за четене, съжалявам. Един от кълнерите се навежда и ги събира. Кървър продължава да рови. най не измъква една, взира се отблизо и му я подава. Имате късмет. Да нови свършат работа. Използвайте моето име. Варадин взима картичката и се взира. Посланика, благодаря ви, сър. Точно от това имах нужда. Карвър мърне, не ми благодарете. Аз съм приятел на България. Ето, вземе ти моята картичка. Ще се радвам да похапна отново от вашата фамозна. Как беше? Баница, да? Беаница. Мама-мама. -ма -ма -ма. Делишъс. Кухнята на посолството Баничаров костюм препасал бяла престилка, мъже сандвичи. Влизат чавото Толуманов и батьката. Чаво, баницо, доведох човека. Батька, то наш человек. Батьката оглежда помещението. Чаво, какви вкуснотии е въртиш тука? Посяга да си вземе сандвич, но готвачът го перва през пръстите. Баничаров. Не барай. Тия се за. Приема. Батиката, ну, що? Баничаров продължава мрачно да маже. Чаво, батьката е говорил с китайците. Ще ги купят по 10 лири парчето. Оня ден ходих да ги броя. Трябва да има към 50. Това е половин бон чисто. Твоето не се губи. Баничаров не става. Батиката, що? Чаво, ничего, ничего. Как така, бе? Какви ги дрънкаш? Баничаров, ей, така. Той е новият, сега веднага ще се разшета, ще започне да души, да въвежда ред. Няма да стане. Чаво, глупости. Той сега още е замаян, не му е ясно за какво става дума, докато се осъзнае, ние ще сме си опекли работата. Така ли, батика? Батиката, так, так. Баничаров, говори си ти. Не го познаваш. Откачен тип. Изтърсва се така, без предупреждение, всичко може да му хрумне. Чаво, айде сега, няма да тръгне да се рови по хладилниците. Баничаров, абе кой го знае? Какво да ви кажа? По-добре си намерете друго място. Батиката. «Щоо?» «Чаво, ничего, ничего!» «Как така се отказваш, бе?» «В последния момент». «Че ние вече сме инвестирали в този проект». «Нали, батька?» «Батьката, так, так». «Чаво, батьката е на мнение, че вече е твърде късно да се дава заден ход». «Машината работи на пълни обороти». «Баничаров, ще измислите нещо». Има толкова други места. Чаво, слушай, Баничаров, ще загазим. Гарантирал съм за теб, а сега се дъниш. Баничаров, ще ме върнат. Чаво, какво? Баничаров, ако ни гепят, ще ме върнат в България с първия полет. Чаво, господи! Ние тук си слагаме главите в турбата, него ще ли да го върнат? Какъв дурък, а батька? Да не го върнат, само за това се грижи. Батьката — хо, хо, хо. Дурък. Чаво, слушай, баницо такава, имаш две възможности — да постъпиш като путка или да постъпиш като мъж. Ако се държиш като путка, той е тук, батьката, лично ще се погрижи да съжаляваш, че въобще си стъпил някога в Лондон. Ако се държиш като мъж, прибираш си тластия дял и си свиркаш. Е... Кое избираш? Баничаров мълчи. Батьката се присяга, взима един сандвич и го изяжда. Баничаров, обаче само за една седмица. И сто лири на ръка предварително. Влиза Норка, запретнала ръка ви, облечена официално, препасена отгоре с работна престилка. Норка, какво правите вие тук, тука, бе? Батьката посяга отново към сандвичите. Норка му измъква тавата. Норка, е си махни мръсните ръце от сандвичите. Чаво, е, ние да вървим. Батька, обираем се отсюда. Чаво и батьката. Излизат. Норка, аз казах ли ти, да не се събираш с тия измекери. Айде действай, че уния гладните вече идват. Двамата свалят престилките и грабват по един поднос. Прием в посолството по случай пристигането на посланика. Официалната зала е пълна с гости. Баничаров се появява с огромен поднос със сандвичи. Две кукалести дами са заградили Варадин. Гунка го следва неотлъчно. Дафин Казакс, екселенц, позволете да ви приветствам от името на Дружеството за традиционни танци с том на мума. Аз съм секретарят, Дафин Казакс. А това е нашият председател. Елинор Молт. Тя е биг фен на българските хора и български фут. Елинор, найс томи и Аз обожава ваш хоро. Е се пеша ли да фастуан, реченица. ръченица? Посланика, ръченица, вери найс. Дафин Казакс, разбрах, че тук се организират някакви културни празници. Стомна Мума подготвя малък спектакъл по мотиви от българския фолклор. В момента репетираме в един физкултрен салон в Уитчапел. Но условията са хорибъл. Покривът тече и е пълно с всякакви отрепки. Миналата седмица, Кени и Меджин, пуснаха една запалена котка по време на репетициите. Садисти. Мислят ни за беженци. Нали ще дойдете да ни видите? Тези хора заслужават насърчение. Влюбени са в България. Елинор, о.с. ес. Уилъв, Белгерия. Е се пеше ли да баница? Посланика, баница изглут. Ще ме извините ли? Понечва да си тръгне, но Дафинка Закс се вкопчва в него. Дафинка Закс, мислите ли, че в посолството няма да се намериме стенце, където да репетираме? Спектакълът се казва Крали малко и самодивите. Много ефектен. С оригинални носии. Може да го включим в програмата на вашите празници. Какво мислите? Посланика, интересна идея. Гумка, за съжаление, не зависи от нас. Програмата се прави в София. Тя включва само професионални изпълнители Дафинка Закс, не подценявайте приятелите на България. Влиза норка става баница Елинор О. Баница. Елинор дърпа приятелката си към тавата. Варадин се измъква. Гумка по петите му. Гумка, банда откачани старици. Не им обръщайте внимание. Смесват се с гостите. Военният, консулът и Кишев и тримата с ръце в джобовете наблюдават някакъв непознат, който разглежда внимателно сандвичите, слага ги в пликчета и ги прибира в чантата си. Военния, кой е Б. бе? Скивай го, какво прави. Кишев, кой го е поканил? Консула, тия са от редовния контингент. Като разберат, че има прием, веднага изпълзяват. Военият от някъде изтича информация. Гунка се присламчва. Гунка, о, Кишев, вече си на линия. Кишев, възстановявам се криволяво. Гумка, получи се факс. Кишев, няма отговор от двореца. То не става от днес за утре. Гунка, виж ти, а на мен ми казаха, че е пристигнало писмо от канцеларията на нейно величество. Кишев рязко се обръща към военния и консула. Кишев, абе, кой ги пуска тия е тук? Военния, на времето имаше контрол. Консула, а пък каза оня ден, като ходих на борсата. Посланникът изниква за гърба им. Посланника, не си дръжте ръцете в джобовете. Не сте си на село. Тримата стреснато вадят ръце от джобовете си. Появава се Данаилов, пъхнал нехайно ръка в джоба си. До него стегнат младеж в костюм. Посланника, Данилов, топките ли си чешиш? Данаилов, моля. Посланника, извади си ръцете от джоба. Прояви култура. Данилов, че той англичаните си държат ръцете в джобовете. Посланика, ти англичани ли си? Вие англичани ли сте? Като станете англичани, тогава ще говорите. Данилов демонстративно вади ръката си от джоба. Данилов, да ви представя Дик Пикок, референта за България във Foreign офис. Посланика, nice to meet you. Дик. Аз говори булевардкърски Just Много ми е приятно. Бил в България twice. Хайкинг. Дуил коза. Найс пипал. Влетява Дин Карвар мъра. Дин Карвър, екселенц. Посланика, мистър Карвар, радвам се да ви видя. Дин Карвар, а от кога не съм бил тук? Нищо не се е променило. Това българско вино ли е? За ваше здраве. Чирс. Ама вие пиете вода. Врадин го дръпва на страни. Посланика, искам да ви благодаря. Влязох в контакт с агенцията, която ми препоръчахте. Веднага се отзоваха. Истински професионалисти. Разполагат с изумителна мрежа от контакти. Разбрахме се от две думи. А, ето го и него. Мистър Зиблинг. Появява се зиблинг. Зиблинг, екселенц. Посланика, тъкмо за вас говорихме. Дин кървър гледа треснато. Зиблинг, джентлмени, за мен е чест да споделя тази изискана компания. Дин, май олдфренд. Халдо идо. Появява се гунка с трима младежи в бизнес костюми. Гунка, господин посланик. Момчетата от сейтито са тук. Посланика, ще ви оставя да си побарите. Извинете ме за минутка. Зиблинг и Карвар насаме. Дин Карвар, Александър Зиблинг, какво правиш тук? Зиблинг, не си губим времето, а? Караме право в целта. Негово превъзходителство проявява забележително хладнокръвие, не мислите ли? Същност би трябвало да ви благодаря. Дин Карвар, не разбирам за какво говорите. Зиблинг, хайде, хайде, препоръчали сте ни на негово превъзходителство, нима това е малко? Дали сте му визитната ми картичка? Нямах представа, че още е пазите. Кога успяхте да се сближите толкова? На колко чашки бяхте? Дин карвър станала е ужасна грешка. Зиблинг. Никаква грешка. Драги. Негово превъзходителство бързо се ориентира. Разбрахме се от половин дума. Той знае какво иска за разлика от други. Амбициозен проект. Тези хора се целят високо, знаете ли? Може да нямат стил, но имат мащаб. Дин Карвър, О, да. Старите им лидери знаеха как да живеят. Бяха същински барони. Зиблинг, значи сте в течение. Диин Карвар, не ме забърквайте в това. Не искам да знам нищо. Зиблинг, услугата си услуга, получавате 50% намаление за следващия път. Новото ни Бритни направо е страхотно. Диин искусител изкусител такъв. Добре, ще ви се обадя по-нататък. Сега трябва да тръгвам, извинете ме пред посланика. Гудбай. Кървър си тръгва. Зиблинг си взима парче баница от преминаващия сервитюр и изучава го любопитно. Елинор, бените за тей. Зиблинг, бените за тей. Дафинка Закс, Каинт Офеншен пай. Варадин, Гунка и Рупитата на Саме. Гунка, да ви представя. Господин Стомахов. Посланника, приятно ми е. Варадин се ръкува и стримата. Гумка – господин Вървов и господин Гатев. Цвета на нашата емиграция. Посланика – момчета, винаги сте добре дошли в посолството. Стомахов – ние не сме емигранти. Ние просто работим тук. Гатев – но можем да работим навсякъде. Вървов – навсякъде, където професионализмът се цени. Стомахов – за съжаление, България не предлага кой знае какви възможности на този етап. Гатев – гласовете ни остават глас в пустиня. Вървов – фискалната ви политика е напълно погрешна. Гумка – господин Вървов е вицепрезидент на Салумон Брадърс. Посланика – България се нуждае от успели млади хора като вас. Стомахов – дали? Гатев – Отвън нещат изглеждат различно. Вървов, не изглеждат никак добре. Икономиката е в ръцете на непрофесионалисти. Стомахов, три са елементите на растежа. Вървов фиск Гатев инвестиции. Стомахов ликвидност. Вървов, фискът обаче е пръв. Вие знаете ли, що е фиск? Знае ли някой в тази държава изобщо що е ФИСК? Фискална политика, фискална дисциплина, фискална година, фискални бонове. В този момент Стомахов получава СМС. Стомахов, фючърсите на Триангъл са скочили с 10 пункта. Тримата се споглеждат. Вървов, трябва да вървим. Гатев, ако ви трябват нови идеи, ние сме хората. Тримата излизат един след друг с делова походка. Гунка, това е бъдещето. Приближава се Зиблинг. Зиблинг, екселенц. Варадин към Гунка. Посланика, оставете ни сами. Гунка се изнизва. Посланика, мистер Зиблинг, останах с впечатлението, че вашата агенция разполага с контакти на най-високо равнище. Това силно ме заинтригува. Виждате ли, моите контакти са предимно официални, което налага редица ограничения. Зиблинг, аха! Посланника, възможността за един по-неформален стил на общуване винаги ме привличала. Понякога тези връзки може да се окажат много по-плодотворни от официалните. Зиблинг, нашите контакти са твърде широки. Затова са групирани в различни категории. Например, звездите от шоубизнеса. Спайс Гърлс, Елтън Джон, Бой Джордж, Мистър Бин. Аристократите, разбира се, са в друга обширна категория, както и политиците. Лейди Тачър, Горби. Имаме също така някои много ефектни контакт се по католическа линия. Посланика, във връзка сте с Лейди Тачър? Зиблинг. Константли. Знаете ли, тя е изключително търсена жена. Такъв стайл. Такава желязна ръка. Посланника, предполагам, че това не е ефтино. Зиблинг, добрите инвестиции никога не са ефтини. Това не са ви марули в супермаркета. Какво да си кривим душата, тези неща остават за цял живот. Посланника, разбирам. Зиблинг, е си, ние не искаме да печелим от хаотични, мимолетни връзки. Когато изграждаме даден контакт, винаги се стараем да гледаме в перспектива. Затова връзките, установени с наша помощ, обикновено са стабилни и траят дълго. Понякога с години. Посланика – впечатляващо. Зиблинг – и тъй, значи да бъкингъм. Ооо! Какво пък, ние често работим с тях. Посланика – организираме благотворителен концерт и бихме желали хармаджести да ни удостои с присъствието си. Зиблинг, хърмаджести. Интрестинг шойс, дързък. Може да се уреди, разбира се, не че не може. Обаче този концерт малко ме смущава. Какво поточно имате предвид? Посланика, а ми в полза на българските сираци. Зиблинг, сираци. Имате предвид малолетни. Посланика, мъм, да. Предполагам. Някъде до 18 години. Зиблинг не мога да им позволя да участват в спектакъла. Посланика няма да участват, разбира се. Нали са в България? Вижте, това е само поводът. Искаме да съберем най-отбрана публика. Висшето общество, така да се каже. Зиблинг, аха. Имаме известен опит с мероприятия от такъв характер. Очертава се като твърде амбициозен проект. Ще трябва да разработим предварителен сценарий. Минава Баничаров с сандвичи. Зиблинг стоп. Зиблинг взима един сандвич и го разглежда. Баничаров стърчи до тях. Зиблинг, тези сандвичи ви отдалечават от Европа. Аз не съм Снуп, но по отношение на сандвичите в тази страна има някои свещени стандарти. С които вашият готвач е по-добре да се съобразява. Пауза. Варадин гледа баничаров на кръв. Зиблинг, радиусът на един сандвич обикновено отразява положението на домакина в Съусаети. В колкото по-изискани кръгове навлизате, толкова по-малко става това разстояние. Периферията се отстранява спиралообразно, докато остане само сърцевината, и ядката, така да се каже. Понякога тя е толкова малка, че не може дори да се хване с пръсти, а се набучва на клечка. Има и такива места в Корс, където сандвичите просто изчезват, те витае само идеята за. Сандвичи, а в действителност се поднася единствено сухо шампанско в много. Тесни чаши. Аз обаче не ви препоръчвам този вариант. Не бива да се забравя, че сандвичите се ответстват на общественото положение, а не обратното. В този смисъл едни на обмислено дребни хапки могат да се изтълкуват погрешно, като проява на стиснатост или първенющина, Затова не се осланяйте прекалено на усата на готвача си. Донасяйте си при всяка възможност проби от други коктейли, ако не вие лично, то възложате на някой служител, измервайте ги, сравнявайте ги, класирайте ги по групи, записвайте си, така наусетно ще започнете да схващате логиката на един или друг сандвичен формат, ще се ориентирате какви да бъдат и вашите собствени сандвичи. Зиблинг поглъща грозния сандвич. Варадин прави мълчалив знак на готвача да се разкара. Той обаче продължава глупаво да стърчи. В началото на този век, някой си посланик Емилио Барбареско изучавал English сандуиджис в продължение на два последователни мандата. Трактатът му, озаглавен за иерархията на диаметъра, никога не бил публикуван но се разпространява апокривно сред дипломатическите кръгове. Ако ви попадне случайно, прегледайте го на всяка цена. Тръгва си. Останалите гости наусетно са се разотишли. Посланика, 95 Разтръбете тази кучина. Кухнята на посолството. Нощ Баничаров, Чаво, батьката се задават по пътеката с фенерчета и чували на гърба. Чаво, уимейтит. Успяхме. От един чувал долите пресипнал патешки грак. Бътката го изритва. Баничаров мрачно мълчи. Чаво, ама като мина оня с фенера. Викам си, край, гепихани. Бътката обаче железен. Не трепва. Пилот истребител, казвам ти. Абе, капитан на атомна подводница. Вика, все будеть в порядке. А пътиците се търкалят по брега, нагушили се с жито и приспивателни. Ама кой го измисли това с пана, а. Това и на Спилбърг не може да му хрумне. Само дано не се преебе вкусно нещо. Ми да се преебе, на кой му пука. Ние не ходим по китайски ресторанти. Нали, батька? Ей, баницо. Дай да ударим по едно посолско уиски. Баничаров, свивай си чувката, артист такъв. Давай мангизите. Батиката, що? Чаво, иска си денгите. Батиката, спокойно, будут. Завтра. Баничаров, как така завтра? Бе? Нали се разбрахме, сто лири на ръка веднага. Сей час. Батката Завтра-завтра. Баничаров, а да ги нямаме такива. Взимайте си чувалчтата и да ви няма. Пък завтра пакалате. Батьката мрачно мълчи. Вие глухи ли сте, бе? Айде да ви няма. Батьката и Чаво не помръдат. Чаво, Баницо, не опъвай нервите на батьката. Човекът се е сражавал в чечения. Завтра ти се казва. Значи завтра. Батиката. но ну. Пауза. Чаво, няма да се лъжем за някакви стотинки. Я. Не ни е в стила. Давай да ги скубем, докато още не са се вкученили. Баничаров. По, да ви такувам. Взима единият чувал и го помъква. От тук. Другите двама го последват с фенерчета. Мрак. В горния ъгъл на сцената светва червена лампичка. Разнася се монотонно електронно пилкане като от локатор. Очертава се фигурата на радиста, който слиза бавно по стълбите. Началото му има фенерче, фушите, слушалки. Държи някакъв уред, от който излиза дълга антена. Рачо, засяках ли те, а? Какво си мислите вие, Б, че ние тук само дремем? Слухти, ти, сли забавно, толкова години пас, а сега изведнъж. Раздвижи ли се се нещо? Време беше. А пък оня емицо, отвиена, ми плаче. Край, свърши се. Никой не ни е бава за слива, нас, радистите. Студената война свърши, сектора пуст, по цял ден люпе семки и разглеждам каталози. Накрая, вика, ще ни бият дуспата. Слухти, свършила била. Баба ти е свършила. Тия като са ти промили мозъка, бе, уисплескан. Шти книги. Виж мен, използвам за тишието, образувам се. Студената война е интелектуална игра. Не е като дълпиш плочки. Слухти, слиза, отдолу идва. Хехехе, -хе -хе, ще ви пип нас. Само на брамбарчета ще ми станете. Слухти, дали ще ми дадат награда? Едно време за такива неща, какви награди даваха? Чей и чин. Талантът се уважаваше. Интелектът се ценеше. И тия, и уния гледаха да те прикоткат. Купуваха мозъци, хората. Кефти социализъм, кефти капитализъм. Сега, кур. Слухти, човек е толкова голям. Колкото са големи враговете му. Студената война беше в основата на прогреса. Едните така, па другите още потака. На, чак до луната стигнаха. И до Марс щяха да стигнат, ама като бутнаха стената и клекнаха. Всичко еднакво. Няма игра. Няма фантазия. Вперили се в търбосите си и плюскат. Слухти, спира. А може пък и да ме накажат. Ти какво бе, ще рекат, тия сега са наши съюзници, нямаме тайни от тях. Къде си тръгнал да им разваляш мероприятието? Пък може и съвместно. Де, да казва ли ти някой? Като нищо ще ме накажат. Мръсници, гадове, предатели, лайнояди. Слух ти тръгва отново. Да ме накажат, бе, е бъл ми майката. Ще ви пипна аз. Ако ще да ме натоварят на първия самолет и в София. Но пасаран. Това е посолство. Суверена територия. Не ви е хан. Слухти. Звукът се усилва, колкото по-надолу слиза. Онова пичлеме, дето идваше уж да поправя факса, то ще да ги сложило. Оня ден пък заварих някакъв тип в клозата. От до, и до Сочи ми казанчето, демек поправям го. Много майстори се наводихте. бе. Викам на Мавродиев, що ги пускате тия да шарят из посолството? Кажете да ви пратят хора от София. Няма бюджет, вика. Нямало бюджет. Слухти. Мама му стара. Не е тук. По-надолу трябва да е. Слиза още няколко стъпала. Няма ли тайни? Че това е въпрос на чест, бе, капути. Имаш, нямаш, длъжен си да вардиш държавната мечка. Кой ще те уважава иначе? Слиза в кухнята. Баничаров, въоръжен с широка четка, събира перата по пода. Ега Сложи ли ги в кухнята? Тия ни се подиграват, бе. Готвачът спира да мете. Баничаров, какво правиш тук? Ти не беше ли дежурен? Баничаров, ами, реших да поушетам малко. Рачо, по това време? Баничаров, ми. Рачо му прави знак, Ш. После се запътва към фризера. Пилкането се усилва. Рачо, ама, че работа. Какво има в този фризер, Б? Опитва се да го отвори. Защо е заключен? Баничаров, а, нищо няма, нищо. Рачо, отвори го. Готвачът се суети край фризера, рови из джобовете си. Баничаров, ох, къде ли съм годянал този ключ? Дай да го оставим утре, а? Имам една останала ракия. Искаш ли? Рачо, ще те убия, баницо. Отваряй или отивам да докладвам на посланика. Баничаров, какво ще докладваш, бе? Няма нищо. Рачо, виждаш ли този уред? Работата му е да открива СРО. Баничаров, СРО. Рачо, специални разунавателни средства. Брамбари, бе. Баничаров, вътре няма никакви брамбари. Гарантирано. Рачо, уредът показва друго. Нямам основание да не му вярвам. До сега не ме е лъгъл. РОВ 7, вариант П, с модифицирани частоти. Колко брамбари е изрил, нямаш представа. Хай да отваряй, не се шагувам. Вади мобилен телефон. Код Оранжев. Баничаров, чакай. Намерих го. Вади ключа и отваря фризера. Отвътре се издига ледена мъгла. Рачо бърква и изважда една прясно-скубана патица. Доближава я до уреда. Той пищи истерично. Рачо, тия се бават с нас. Дай нож. Баничаров му подава нож. Радистът чупли нещо в тялото на патицата и измъква някаква електронна джунджурия. Ето го. Мръсникът Откъде ги гепи пилци, ма, баницо? Баничаров, нищо не знам. Кълна се. Доставиха ми ги. Рачо, кой ти ги е доставил, бе, изроде? Баничаров, едни хора. Наши хора. Далаверка. Рачо, далаверка, а? Баничаров, е, е, съвсем маничка. Наловили ли ги в някакъв парк? Викът, попази ги дендва. Кво толкова? Отде да знам, че имат микрофони в гъза. Какво ще правим сега? Шепти. Могат ли да ни чуят, а? Рачо Ш. Център за електронно проследяване и GPS контрол. Пилкането продължава. Графиката на сигнала се прожектира върху огромен екран. Под него стоят трима мъже без възраст, облечени в еднакви черни костюми. Агент Дейл, агент Емерит и агент Шарп. Дейл, агент Шарп. Засекохме ги, Сър. Шарп, агент Дейл, локализирай обектите. Агент Емерит, информирай екипите на терен. Стартираме GPS-проследяване. Емерит, слушам, Сър. Излиза с делова походка. Картината на екрана се сменя. Редуват се парчета от карти на света, на Европа, на Англия, на Лондон и околностите. Дейл, патенца, патенца, къде сте, патенца? Шарп, на барбекюто, къде? Ама, че кретени. Да имплантират радиочипове в шибаните патици. Умът ми не го побира. Това да не са ти морски пехотинци. Разправят че управата на Ричманд Парк инвестирала 50 000 паунда в този шантав проект. Керфси дарили другата половина. Пауза. А за отбраната се стискат. Дейл, стеснявам периметъра до Лондон и Кент. Шарп, откакто свърши студената война, само с глупости се занимаваме. Агент Емерит се връща. Емерит, Сър, екипите са на линия. Чакат нашите данни. Дейл, в момента сканирам Уест Енд. Шарп, Уест Енд. Меритк, започва се. Емерит Чевръсто излиза. Шарп, започвало се. Такова унижение. Да търся някакви патки. Кой е предполагал, че ще се стигне до там? Дейл, Кензингтън, Сър. Пипнахме ги. Шарп, че какво ще правят в Кензингтън? Там са само богаташи и посолства. Да няма някаква грешка? Дейл, не, сър. Връзката е перфектна. Влиза Емерит. Шарп, Кензингтън. Емерит се обръща и излиза Тичешком. Шарп, агент Дейл, спомняш ли си, когато следяхме дислокацията на съветските ядрени ракети в Източна Европа? Пауза. Вълнуващо, нали. Ами оня подводница в Баренцово море. Какви маневри, каква стратегия? Истински шахмат. Каквото и да си говорим, съветският съюз беше достоен противник. Човек е толкова голям, колкото са големи враговете му. Кой го беше казал? Пауза. Няма значение. Важното е че залозите бяха истински. Съдбата на света, доброто и злото, такива работи. Илиада. Не си играехме на стражари и апаши. Дейл, агент Шарп, обектите се движат. Насочват се към Хайт парк. Губим връзка с обектите. Шарп, агент Дейл. Влиза Емерит. Емерит, агент Шарп. Шерп Агент емерит. Дейл, обектите изчезнаха. Сър. Пауза. Шарп, фък. Прецакаха ни. Тия гайс разбират от техника. Това не е работа на матьори. Не знам какво са замислили. Едно е сигурно, целата им не са пътиците. Кабинета на посланика. Варадин се е втренчил с отровено изражение в някакъв вестник. Влиза консулът Мавродиев. Консула, викали сте ме, господин посланик? Посланика, заповядайте, заповядайте. Четухте ли материала в днешния ивнинг стандарт? Консула, боя се, че не съм запознат. Посланика, български дипломат, забит в каменната ера. Цяла седмица семейство обеви се мъчат да оцеляват без електричество. Върварската мярка била предприета от новия посланник, Димитров, с цел да изхвърли семейството на бившия дипломат на улицата. Мистър Бобев твърди, че уволнението му е политическо и в момента води дело срещу Българското външно министерство. Никой няма право да спира тока на абонатите без санкцията на националната електрическа компания и така. Нататък. Цитира се между другото и вашето име. Консула, ами. Аз бях дежурен, когато се обадиха. Настояваха за коментар от посолството. Глупава ситуация. Посланика от публикацията излиза, че аз лично съм му дръпнал шалтера. Нали имаше комисия? Строгарева, Данаилов, Станойчо, Вие. Обяснихте ли им? Съставен е протокол. Пауза. И защо сте казали на журналистите, че Бобев не ще да се прибере в родината си. Консула, че нали за това разиграва целия цирк, за да остане тук. Посланика, иска да остане тук не значи непременно, че не иска да се върне. Консула, защо няма да иска да се върне, ако не иска да остане? Посланика, защото иска да остане. А не, иска да остане, защото не иска да се върне, както вие твърдите. Консула – значи иска да остане, защото иска да остане. Посланика – точно така. Иска да се остане – бе, харесва му. А като кажеш – не иска да се върне, човек започва да се пита – Аджеба защо? Защо, подяволите, някой няма да иска да се върне в родината си? Пауза. Ами много просто, защото така или иначе ще го уволнят, ако ще и 10 дела да води. И друга работа да си намери, пак ще умира от глад. А като се откачи и парното, виж, тогава наистина ще се окаже в каменния век. Консула, не съм казвал такова нещо. Посланика, но се подразбира. Консула е, че то всеки го знае. Посланика, нямате право да мислите така. Ние сме европейци. Консула е, да му пуснем ли тока тогава? Посланика, от къде на къде? Нали вече ни плюха. Нека се мъчи, като е толкова и над. Като му спреми водата, ще види. Кого ще съдиш ти, бе? Паразити. Навъдили ли се цяла колония? В мазета, в тавани, в гаражи. Ще ги изгоня до един. И вас ще изгоня. Аз решавам, кой ще живее тук. Пауза. Свободен сте. Консулът излиза. Варадин изважда тубичка с витамини и пуска едно шумящо хапче в чашата пред себе си. Отваря някаква папка. Вил за гунка, размахвайки дълго парче факсова хартия. Гунка, получи се факс. Варадин стреснато оставя папката. Програмата за концерта. Най-новият вариант. Цигуларят отпада. Защото иска хонорар. На негово място влиза един художник. Спас Немиров, много оригинален творец, рисува с огън. Ще бъде гвоздея на програмата. Посланика, хъм. Оня ден говори с нея, не е ставало дума за огън. Гунка, о, от тогава възникнаха толкова нови идеи. Тя е такъв перфекционист, нали знаете? Липсва ми нещо, казва. Губи ми се цялото, няма акцент. Посланика, а ми космическия глас? Гунка, стар номер. Цял свят го знае. На нея и кратко се искаше нещо по-така авангардно. Посланика, аха. Гунка, обаче тия младите, станали са толкова меркантилни. Ти му казваш за България, а то колко? Нищо не заслужават. Един истински творец не бива да се интересува от пари. Посланика, а тоя, така наречен художник, какво е замислил? Гумка, доколкото знам, е представил два проекта. Тя е очарована и от двата. Ликът на покойната лейди Даяна в розови пламъци. Измей Горянин, супашка от бенгалски огън. Много ефектно и нетрадиционно. Посланика. Даяна не ми се струва добра идея. Кралицата я е мрази. Гунка, вярно, язък. Не мислите ли, че Лейди Ди и госпожа Селянова биха си паснали идеално? И двете имат толкова вкус, толкова чувство за стил можеха да организират модно ревю. Такава загуба. Госпожа Селянова много страда, като научи за катастрофата. Пауза. Посланика, вие. Гумка От известно време се каня да ви питам, каква точно е вашата функция? На какво основание пребивавате на територията на посолството? Гунка – моята функция? На какво основание? Не мога да повярвам, че ме питате. Божичко, какво доживях? Не, не мога повече. Ще и кратко се обадя още сега, ще и кратко кажа – не мога повече. Връщам се, намерете си друг да ви върши цялата работа. Искате да знаете каква е моята функция? Попитайте госпожа Селянова. Гунка, казва, от нейната малка стаичка върши повече работа, отколкото цялото посолство. Това е моята функция. Варадин изпива чашата на един дъх. Посланика, Хм, това има ли нещо общо с факта, че от две години не сте си плащали найма? Гунка, Наем. За тази хралупа. Какво са ви наговорили Строгарева и този мръсник Мавродиев? Не могат две думи да вържат на английски, но когато е за доноси. Всички ме мразят. им се, че аз имам контакти на високо равнище, докато те си общуват само с разни съмнителни типове. Никой от тях не знае английски. Истински, имам предвид, само се преструват. А пък Данилов не може дори да си включи компютъра. Само обикаля около него и сумти. А пък радиста. Посланика достатъчно. Гунка продължава опорито да стърчи пред бюрото му. Свободна сте! Гунка, госпожа Селянова държи да и кратко пратим списъка с гостите, колкото се може по-скоро. Подготвила съм нещичко. Само най-фини хора. Фамилиите Гламчови и Беримби, Дафинка Закс, Клаус Барби, Господин Кофов, Стоянка Пиглев. Посланика, забранявам ви да проявявате самоинициатива. Сич. Ки билети са продадени. Агенцията се е погрижила за гостите. Отваря папката и чете тържествуващ, Лордът Тут, Лейди Гусип, Баронеса Ремулат, Лейди Маркс, Дукеса Халфбрейн, Сър Галфан, Хюман Рое Скуер. Председателят на Монархическата лига, Сърджей, абатът на Невърбари, нейно величество. Пауза, Елизабет II. Гунка се изнизва като попаре на мимоза. Посланика, 100. Паразити. Ще ви разкарам, един по един. 93. Агенцията Famous Connections, репетиция за концерта. Видните гости слизат по стълбата а Зиблинг оповестява и имената и титлите им. Зиблинг – Лорд and Lady Atwood Леди Госип, Барона Саремулат, Леди Маркс, Дукеса и в Брейн, Сър Галфан, Хюман Роуе Скуер, Председателят на Монархическата лига, Сър Джей, Абатът на Невърбари. Пауза Лейдис энд Джентлмен, намираме се в навечерието на една своеобразна суперпродукция. До сега не сме правили нищо подобно. Всеки от вас въртеше своето малко шоу, отделно и независимо от другите. Днес обаче ви предстои да се включите в един мащабен сценарий с необичайно висок коефициент на реализъм. Клиентите очакват от нас автентичност и ние ще има дадем. Пауза Хората по света се възбуждат от различни неща. Общественото положение – Славата и престижът винаги са били и ще бъдат сред най-мощните афродизяци. Онези, които се домогват до тях обаче, рядко си признават, че преследват егоистично сексуално удовлетворение. Понякога те самите не осъзнават това, а се прикриват зад абстрактни и неясни цели. Но не могат да измамят дълбоката си същност. Природата на оргазма е капризна и загадъчна. Едни трябва да похарчат цяло състояние, за да си го доставят, при други идва сам като златен дъжд. Блажени са тия, които се задоволяват с малко. Нашите клиенти обаче не са сред тях. Те искат всичко. Ако това ще им помогне да свършат, толкова по-добре. Пауза. Ама къде се бави тази бабичка? По стълбата се задава бабичка в разедаво костюмче, плетена шапка и бели сандали. Ladies and gentlemen, her majesty, Елизабет Секунд. Тълпата избухва в смях. Ръкоплеска, разнасят се гласове. Лелю Хелън. Мисис Къминг. Зиблинг, каква е тази шапка? Защо си посандали? сандали? Мисис Къминг, отсечете му главата. Смях. Зиблинг, Хелън Къминг, никак не ни е забавно. Сценарият не е сложен, но изисква концентрация. Прочете ли го? Мисис Каминг, блудкав като самия живот. Ще се справя, не ми е за пръв път. Не мога да разбра само, кой го измисли този тъп концерт. Зиблинг, нашата работа е да изпълняваме желанията на клиентите, а не да ги коментираме. Да бъдем професионалисти. Мисля, че всеки си е научил урока. Не се напивайте, не говорете много, надувайте важно бузи и всичко ще бъде наред. Отивам да оточня последните детайли. Мисис на накъде върви светът? Да се мастурбира на такова високо равнище. Зиблинг свива рамене и излиза. Когато някой си се драпа сам, то си е за негова сметка. Но когато се драпа цяла държава, става напечено. Пауза. Вади цигара и пали. Не го одобрявам. Всеки знае да се драпа в тъмното. Не трябва да си красив, нито умен, нито богат, нищо. Можеш да си спестиш дори елементарната хигиена. Унанизмът пречи на хората да се развиват. Учили са ме като малка. Сега разбирам какво са имали предвид. Човек се занемарява. Превръща се в животно. Свикнеш ли веднъж, вече нищо не може да те спре. Това е краят. Кухнята на посолството. Баничаров седи на масата. Влиза Чаво, възбуден, с цяла купчина вестници. Чаво, пречукали са събътката? Баничаров, какво? Чаво, пречукали са го, бе. Видяли са му сметката. Баничаров, откъде знаеш? Чаво, на, виш. Отваря вестника и чете на глас. Вълна от престъпност залива запада след падането на Берлинската стена. Вчера към 18,30 на излизане от ресторант водка беше прострелян бившият гражданин СССР Азис Николаевича Садуров. А Садуров е дължал пари на руската мафия и се е укривал във Великобритания, твърдят от полицията. Баничаров, сигурен ли си, че е той? Чаво, 100%. Виж снимката. Потъна сякаш в дън земя. Знаех си, че има нещо. Беше толкова потаен. Баничаров, какво ще правим сега? Чаво, прелиства вестника и чете друго заглавие. Чаво, гледай, тук пише и за нас. Варварски набези в Ричманд парк. Хаха. Не се коси, бе. Пише, че разследването буксува. Баничаров, абе, не знам. Накиснахме се. Носиш ли парите? Чаво, какви пари, бе? Батьката каза, че ще вземе капаро от китайците. Обаче. Каква мислихме, каква стана? Баничаров, вземи ти. Чаво, нямам връзка с тях. Те бяха негови хора. Баничаров, и какво ще ги правим сега, тия патици, бе, да ти яба майката? Ти си виновен. Не стига, че ми ги набута да им бера страха, не стига, дето ви разчистих кучината, пък сега и пари нямало. Казах ли ви да си потърсите друго място? Казах ви. Нали щеше да ги пласираш до една седмица? Каво стана? Ей, такво -с. Цялата ти работа е такава. Маймунска. Чаво, Абе, главо проста. Ти знаеш ли, кой съм аз? На кино ходил ли си? Знаеш ли колко филма съм направил? Колко фенки са минали под ножа? Че ти такива пички и на сън не си виждал. Правил ли си го остри наведнъж? Наденици си правил. Чекиджия такъв. Какво си мислиш, бе? Баничаров. Фенки. Дреме му на некой за теб. Е се погледни, бе. Кокошкър. Чаво, а ти, бе, посулскавашко. Аз съм артист. Всичко мога да правя. А пък ти ще си останеш винаги в лайната. Баничаров, а бе, върви на майната си. Артист. Да не си припарил повече тук, разбрали? Чаво, чакай, бе. Ние имаме бизнес. 50-50. Аз имам дял тука. Баничаров, кифли имаш. Чаво, и изи, бемен. Ще ги шитнем по лека-лека, на тоя, наоня. оня. Баничаров, разкарай се. Чаво, ти ще видиш, баница смачкана. Ще се бава с мен. Излиза Баничаров, лайно. Пауза, тя, норка, хубаво ми викаше. Не се захващай, с тия измекери. Пауза. Чеше се по тиквата, от към патица сме добре. Няма да изпукаме от глад. Десет за радиста. Десе. В сръбския ресторант. Десет. В нашия. Абе, пак сума ти остават. Цъцеца. Влиза посланика. Озърта се гносливо. Посланика, значи това е царствата на Бенецей, а? Доста е мрачничко. Баничаров, господин посланик. Посланика, Баничаров, освои ли новия съндвичен формат? Баничаров, тъй вярно. Искате ли да ви го демонстрирам? Останало е малко пушена сьонга. Посланика, останало било. Нещо друго да останало? Баничаров, Ами. Посланика, не съм дошъл за това. Както навярно си подочул, посолството организира голямо благотворително мероприятие. Съществен елемент от него ще бъде официалната вечеря. Не искам да те плаша, но на нея ще присъстват личности от най-висок ранг. Пауза. Включително нейно величество, британската кралица, Елизабет II. Пауза. Ще можеш ли да се справиш? Баничаров, аз съм майстор-готвач. Посланика. Хъм, пачета автоманично отпада от. Менюто. Както и зелника, разните му там върми, дювечи и чуфтета. Пълнените чушки с боб също. Ще ми се предложа нещо поизискано на гостите. Баничаров. Какво искате да ви извъртя? Посланика, ти си майсторът. Имаш ли някаква идея? Баничаров, зависи от лимита. Посланика, този път няма да има лимит. Това са хора аристократи. Свикнали са на най-фини гозби. Може би някакъв дивеч? Баничаров, дивеч. Че откъде ще го? Пауза. Патици. Посланика, диви патици? Баничаров, дива патица по -ловджийски. Това е моят специалитет, с него се дипломирах от техникума. С златен медал. За съжаление, рядко ми се налага да го приготвям. Патиците, знаете, са скъп продукт. Посланика, не бери грижа. А какво предлагаш за Ордьовър? Баничаров, патешки дробчета с бяло вино. Френска рецепта. Посланика, виж ти. Няма ли да стане малко тежичко? Баничаров, какво говорите? Съчетанието е идеално. Особено са салата от пресни репички. Посланика, да не се изложиш, ей. Това не са ти нашите чукове. Кралицата разбира от тия неща. Баничаров, господин посланик, от кога чакам такъв случай? Посланика, действай тогава. Излиза във видимо добро настроение. Баничаров, Норо. Норо, Дръвосурово. Тука ли си? Чуваш ли? Виждаш ли? Кой е Дръвник сега, а? Кой е чукундур? Кой е Будала? Кой не става за нищо? Кабинета на посланика. На бюрото му седи някаква жена с префърцунена шапка и кожена яка. Рови в папките му. Влиза варадин и замръзва ужасен. Посланика, ти? Селянова, не ме очакваше, а? Посланика, нали пристигаш утре? Селянова, промених плановете си. Вече нямам доверие на никого. Ще контролирам лично последната фаза на организацията. Тази пасмина трябва да се държи изкъсо. Не искам никакви гафове. Тук ли е Кишев? Посланика, тук някъде е. Селянова, да не ми се мярка пред очите. Пауза. Ох, толкова се вълнувам. Такава чест. Прочето в списъка. Свят да ти се завие. Тютучева и Мостакова ще полудеят от завист като не дават правителствения самолет. Стиснали го, сякаш и ме бащиния. Пауза. Само тия, твоите маймуни, да не объркат нещо, да не се изложим пак неблагодарен народ. Не искам да ги виждам. Посланика, погрижил съм се. Ще поемат палтата. Селянова само за това ги бива. Вмъква се гунка с дълго парче факсова хартия. Гумка, получи се. Смотава факса. Госпожа Селянова. Толкова се радвам. Как пътувахте? О, каква е интересна кожа! Не ви очаквахме днес. Селянова, готови ли са съобщенията за пресата? Гумка, цяла нощ не съм мигнала. Селянова, още не си ги изпратила. Ето на «Знаех си». Знаех си, че нещо не е наред. Гунка веднага ще се погрижа. Селянова, към вради нох, уморена съм. Занимавам се с всякакви дреболии. Отгоре на всичко трябваше да се друсам с тази каруца на Балкан, заедно с разни дегенерати. Отивам да се освежа. Дръж нещата под контрол и ми докладвай. Излиза. Гунка, аз. Посланика, марш. Гунка се изнизва. Варадин сяда и пуска някакво хапче в чаша вода. Влетява Зиблинг. Зиблинг, екселенц. Всичко е готово. Очаква ви незабравимо шоу. Посланика, не се съмнявам. Ние също работим по въпроса. Гостите няма да останат разочаровани. Българските медии проявяват невероятен интерес. Подготвяме пресрели за ВВС, Ченел 4 и Големите Вестници. Събитието ще получи интенсив коварич, можете да бъдете сигурен. Зиблинг, экстюзми, интенсив коварич, това шегали е, посланика, экстюзми, какво имате предвид. Такива събития не случват всеки ден. Зиблинг. Така е, но ние не желяем публичност. Всъщност, публичността е особено вредна за нашия бизнес. Посланика, не разбирам, каква е ползата, ако няма медии. Все едно не се е случвало. Зиблинг, скандал. Към това ли се стремите? Сега разбирам. Тръпката на унижението. Срама, позора, ето какво ви доставя истинско удоволствие. Ние обаче не желаем да се замесваме скандали. Дискретност – това е нашият основен принцип. Пауза Посланика – мистер Зиблинг Ние може и да не сме особено влиятелна държава, но не намирам нищо скандално във факта нейно величество да уважи подобно събитие. На концерта ще присъстват само представители на елита. Зиблинг – вижте, всяко нещо трябва да си има граници. Знам, че при вас сега текат странни процеси. Нравите се разкрепостяват. Развихрят се дълго потискани Сетрас. Ти. Избояват всякакви ексцентричности. Но обществото на острова е много по-консервативно, отколкото предполагате. Не бива да изтича никаква информация. Иначе ангажиментът ни автоматично се прекратява. Посланика. Аха. Значи тя е поела този ангажимент, така да се каже, неформално. Зиблинг, тя е професионалист. Правила го е много пъти. В най-различен контекст и при най-драматични обстоятелства. Не можете да си представите какви диви фантазии отключва този образ. Това е знак. Мит. Посланика, майгот, говорим за нейно величество, а не за някоя стара. Зиблинг, Хаор. Точно такава е. Дълбоко в себе си е точно такава. Всички тези приказки за морал, традиции и религия, дето ги раси на всяка крачка, са жива подигравка. На нея и кратко харесва тази роля. Харесва и кратко да се подкривя на целия свят. Да се прави на палячо. Гаврата с институциите. Знаете ли, че тя е бивша учителка по литература? Посланика, какво? Зиблинг, пенсионирана учителка по литература. Ходила си така, нагласена в някакво разедаво костюмче на Covan Garden. Хората се трупат, сочета с пръст, Дакуин, Дакуин. А пък тя само това чака, сяда на земята, обръща капалата и започва да надува презерватив. Ексцентрично бабе. Един от нашите менеджери а е забелязал. Естествено, веднага е включихме в играта. Преди това се ползвахме от услугите на едно чудовище. Абигиел Шорт, не искам да си спомням за нея. Посланика, мошенник. Зиблинг, екселенц, не разбирам за какво говорите. Искахте кралицата, имате я. Какво повече ви трябва? Посланика, истинската кралица, негоднико. Сто. Зиблинг, моля. Посланика, 155. Дарил Куин. Зиблинг, Дарил Куин. Вие не. Сте добре. Посланика, не съм. 300. Защо не доведете и Лейди Даяна, за да бъде шоуто пълно? Зиблинг, не сте казали. Посланика, 350. Въобразявате си, че можете да ме водите за нос? Зиблинг, ние не крием нищо. Екселенс, мислех си, че поначало сте запознат с характера на дейността ни. Вие първи ни потърсихте, ако си спомняте. Посланика, Дин Кървар ви препоръча и аз му повярвах. Предполагам, че е имал интерес. Зиблинг, не се очудвам, че е говорил добре за нас. Старият похотливец. Ние наистина си разбираме от работата. Уверявам ви, че шоуто ще ви хареса. Посланика, няма да има никакво шоу. 400. Зиблинг, ще се откажете в последния момент. Но защо? Посланика, 460. Защото се каните да ми пробутате фалшива кралица. За това. Наистина ли ни смятате за толкова тъпи? Зиблинг, екселенц, нито за момент не съм допускал, че очаквате от нас да ви доведем нейно величество. Това е абсурд. Как можа да ви хрумне подобна нелепа идея? Посланика, ще измислим нещо. 510, че се е разболяла или се изникнали важни държавни дела. Не знам. Трябва да измислим нещо. Зиблинг, ами останалите? Искам да ви предупредя, че те са само статисти. Не бива да разчитате особено на тях. Посланика трябваше да се сетя. Хиляда. Две хиляди. Гостите. Погрижили сте се за всичко. Зиблинг, естествено. Не ни беше никак лесно. Обикновено хората си избират по-камерни сюжети. Но вие толкова държахте на този концерт. Ваша си работа. Аз не коментирам желанията на клиентите, а ги изпълнявам. Посланика, но те си купиха билети, за Бога? Зиблинг, предположихме, че ще ви достави удоволствие. Включили сме ги в общата сметка. Не се безпокойте. Изготвил съм ви подробен отчет за разходите до последното пени. Посланика, очаквате да платя за този маскарът? Вие май не разбрахте, че се отказваме от услугите ви. Зиблинг, не бъдете толкова припрян. Екселенс. Вече са направени инвестиции, дължите ни на устойка при всяко положение. Посланика, ще ви върнем парите за билетите. Няма да ви оставя да се погаврите. Десет хиляди. Зиблинг, само не се самоубивайте. Тревожа се за вас, знаете ли, откъде ще си намерите други гости? До концерта остава само един ден. Предполагам, че някои хора много ще си я досад, ако залата бъде празна. Особено ако разберат защо. Кой седи в дъното на провала? Няма да може да хвърлите вината върху дребните риби. Помислете за кариерата си. Пауза. Не, нищо не е загубено. Екселенц. Оставете ни да изиграем шоуто си и всичко ще бъде наред. Те са невероятни професионалисти, особено кралицата. А костюмите са направо убийствени. Посланика – измама. Зиблинг – изход. Единственият за човек във вашето положение. Аз ще ви спася, а вие просто се придържайте към договора. Няма да има скандали. Няма да излизат материали в пресата. Някой ще си мисли, че е вечерял с нейно величество и ще бъде щастлив. Вие ще бъдете герой. А после, ако ви се прииска принцесата, само ми свирнете. Падате си по нея, нали? За редовните клиенти има големи отстъпки. Посланика, вие сте самият дявол. Залата за приеми. Спас Миров подготвя огнената инсталация, прокарва кабели, фитили, реди панички с запалителни смеси. Спас, respectable guests диркуин. Май не се казваше така, по дяволите. Ц, пак го забравих. След малко ще бъдете свидетели на една небивала демонстрация, зачената в луното на най-първичната стихия огъня. А сега на английски. Първична стихия зачената в луното. Да се е бъ в главата проста откъде ги измислих? Само спокойно. Такъв шанс не бива да се изпуска. Аз съм художник. А не оратор. Творбата ми ще говори вместо мен. А бе, не взема да ударя една глътка за кураж? Влизат военният, Кишев, Данаилов и Мавродиев с ръце в джобовете. Военният, ей, какви са тия взривове тука, бе? Спас, спокойно, ситуацията е под контрол. Военният, аз отговарям за сигурността. Кой ти е разрешил да извършваш миноподривна дейност на територията на посолството? Посланика знае ли? Спас, лично той се разпореди. Кишев, подготвили се иллюминация. Военният, иллюминация. Спас, не иллюминация, а ин. Сеталация. С нея откриваме програмата. Внимавайте те къде стъпвате. Излиза, размотавайки сапьорска макара. Военният, дано и противопожарната инсталация работи. Данаилов, работи, работи. Зарежи ги, да правят, квото знаят. Мавродев, дори не ни поканиха. Кишев, наредиха ми да стоя на гардероба, можете ли да си представите? Военният, мене пък ме туриха дежурен. Данаилов, аз лично няма да стоя никъде. Отивам си вкъщи. Не съм им слуга, да се ебат в гъза. Мавродиев, е, няма ли да? Останеш да видиш поне кралицата? Кишев, тая работа с кралицата нещо не ми е ясна. Тази сутрин гледах Вас и там казаха, че тя е на посещение в Мозамбик. Данаилов, хайде сега, какво се правите, че не знаете? Има си двойник жената. Като Брежнев, като Елцин. Като са дам, дори наш Тошо имаше. Ангелчените какво, да не са нещо по-назад? Кишев, значи са ни пратили двойника? Данаилов, айде сега! Да не са луди да пратят истинската кралица при уния маймуни? Не ставай смешен. Ти как мислиш, защо е цялата тази секретност? Снимки не дават да се правят. Журналисти не пускат. Защото тя официално се води в Мозамбик. Ако сега се обадиш в двореца и ги попиташ, къде е кралицата, никога няма да ти кажат, че е тук. Направо ще ти се смеят, ако им излезеш с новина. Кишев, той и ние сме едни маймуни. Военният, ама си издъниха, защото я видяхме. Данаилов, дремим. Кои сме ние? Кишев, ами Клинтън, дето беше България. Той ли беше? Данаилов, типък. Него тогава изобщо не го пускаха да излезе от страната, защото беше подследствен заради унае Моника. Влиза Варадин. Посланика, казах ли ви да не си държите ръцете в джобовете? Какво се мотаете тук? Бързо по местата си, хайде. Тя идва. Дипломатите се разбягват. Влиза Селянова с огромна шапка. Селянова, всичко готово ли е? Посланика, окей okay сме. Спас, уха. Такова шоу съм ви приготвил. Ще ви паднат шапките. Селянова, ох, толкова се вълнувам. Към Варадин, не мога да повярвам, че е докара. Толкова съм ти задължена. Влиза Зиблинг. Зиблинг, шискаминг. Кралицата се появява в горния край на стълбата. Зад нея идват аристократите. Селянова се втурва за я е посреща. Селянова, your majesty! Голяма чест и голямо удовлетворение за мен е да ви приветствам с добре дошли. Искам да ви благодаря от името на целия български народ и да ви уверя, че този исторически сигнал ще бъде разбран и оценен по достоинство. Пауза тази вечер вие ще имате уникалната възможност да се докоснете до непреходните ценности на българския гений. Позволете ми да отворя пред вас тази драгоценна съкровищница на духа, от която строи светлината на най-възвишените човешки дали, за да се убедите, че ние принадлежим към едно и също културно течество, наречено Европа. Your Majesty! Ladies and Gentlemen! Гордост и вълнение обземат сърцето ми при мисълта, че. Так му аз съм призвана да ви поднеса този цивилизационен ключ към моята страна. Моля ви най-покорно да го приемете. Прозвучават първите няколко такта от одата на радостта. «Емисис Къминг, о, майдир. «Ай ем соу Каузата на кафявите мечки винаги е била близко до сърцето ни. За това считаме... Че настоящия ивент представлява ценен принос за екологичното равновесие на континентална Европа. Неловка пауза. Зиблинг пляска под канещо. Всички, освен кралицата, се присъединяват към Аплозите. Кафявите мечки са наши приятели. Следователно, приятелите на кафявите мечки също са наши приятели. Емисис каминг хваща селянова под ръка и двете се слизат надолу. Гостите подир тях. Посланника, към зиблинг, тихоама какви ги дрънка тя? Подяволите. Става дума за сираци. Пише го дори върху поканите. Зиблинг, има ли значение? Се са застрашени видове. Посланика, ще ми платиш за това. Зиблинг, човешко е да се греши. Емисис Къминг, о, майдир. Толкова съм чела за вашата прекрасна страна. Как е времето в Букурещ? Хладничко. Селянова. Хладно. Your majesty. Много по-хладно отколкото тук. Emisys coming. Сочи шапката и кратко о. съча a nice hat. Very original indeed. Селянова. Thank you. Your majesty. Искате ли да ви свържа с моя дизайнер? Emisys coming. О. «Май Стара съм вече за тия неща!» Разнася се думкане. Светлината постепенно намалява. Излиза човек с маска, народна носия и тъпан. Емиси Скъминг, о, The Call of the wild. Селянова, Юре Меджести, ще видите една модерна интерпретация, базирана върху изконни български символи. Спас Миров се изтъпанва пред гостите с минюрска каска. Спас, респектабългестце, гесце, Куин. Зиблинг, към Варадин тихо да с Датгай. Така не се говори на кралицата. Посланика, кралица. Естига, моля. Спас, дагорянин драгон, въплащава креативната енергия на мъжкото начало в българския фолклор. Образът му традиционно се свързва с огъня. Пауза. Вади лища от джоба си и чете. Селянова шепне в ухото на кралицата. Лято е, над изпрахналата от суша тракиска низина, припада нощ. Дагорянин драгон разперва крила и се спуска от планините. Зловещата му сянка се рее на притихналите села. Острият му взор търси кръшната снага на мумарада. В този миг до слуха му достига приказен глас. Селските му са се събрали на седенка. Момарада пее. Докъм горянин драгон, до към Ентейк Михай. Тапанджията увеличава ритъма. От другата страна пристъпва женска фигура в пишна народна носия. Гласът и кратко, мощно се извисява. Спас Немиров размахва ръце като крила и отлита към гъла. Затъмнение, само лампата върху каската на Немиров свети. Емисис Каминг. О, вери, вери импресив. Художника сграбчва с две ръце ръчката на апарата за взривяване и я натиска. Избухват пламъци искри, извива се дим. Противопожарната инсталация се задейства. От тавана започва да пръска вода. Разнасят се писъци. Гостите побягват. Пълен хаос. Центърът за електронно проследяване. На екрана се прожектира карта на Кензингтън. Върху мястото на българското посолство пулсира голяма червена точка. Дейл, агент Шарп, засякахме координатите им. Сигналът е идентичен с предишния. Шарп, какво има там? Емерит, българското посолство, Сър. Шарп, знаех си аз. Това е целенасочена провокация. Знак. Подиграват ни се. Пауза. Агент Емерит, информирай екипите на терен. Емерит излиза. Шарп, агент Дейл, вашето обяснение. Дейл, според мен става въпрос за повреден или задремал чип. За това са го пропуснали. Впоследствие се е активирал. Най-вероятно в резултат на термична обработка. Шарп, аха, значи ги пекат. Насред кенсингтън. Винаги са били най-наглите типове във Варшавския договор. Дейл, но какво се опитват да ни кажат с това? Шарп, ясно какво. Вие може да си мислите, че сте спечелили студената война, но всъщност не е точно така. Нищо не е свършило, ние пакме тук по-опасни от всякога. Борбата продължава до окончателния край на вашия гнил свят. Дейл, значи работата е сериозна, а... Влиза Емерит. Емерит, агент Шарп. Шарп, агент Емерит. Емерит, операцията се прекратява. Сър. Шарп, коя прекратява? Защо? Телефонът му звъни. Подяволите? Да. С променен глас, да, сър. Пауза. Разбирам. Сега са наши съюзници. Да, да. Имаме интереси. Приоритетите, естествено. Слушам, сър. Пауза. Операцията се прекратява. Пауза. Нещо не разбирам. Тък му ги бяхме заковали. Кретени, предатели, костюмирани говеда. Какво си мислят? Това е само началото. Днес, капътици, утре. Пауза. Свят, доминиран от политиката, истината никога няма да тържествува. Посолството. Цари пълен безпорядък. Противопожарната ин. Сеталация продължава да раси вода. Селянова седи безутешна на стълбите. Варадин оглежда пораженията. Селянова тръгна си. Избяга. Провал Посланика, нищо не се е случило. Няма новина, няма събитие. Важното е да не стича информация. Десет Никой не подозира. Това се казва късмет. Селянова, тотален провал. Свършено е с Какво толкова исках? Малко уважение, малко приятелство, малко добро отношение. Защо не искат да ме приемат? Целият ми свят е разглобен. Посланика, щетите са незначителни. Седем. Положението е под контрол. Няма да даваме гласност на инцидента. Пет. Селянова, саботаж. На всяка крачка саботаж. Ти се опитваше да изпълзиш на малко по високо ниво, те те теглят назад. Толкова усилия на вятъра. Посланика, инцидент? Какъв инцидент? Нищо не се е случило. Кой ви е казал подобна глупост? Две. Селянова, я, забравила си шапката. Пауза. Дели ще ми стане? Слага шапката на кралицата. Посланика, те също ще си траят. Едно. Нямат интерес работата да се разчува. Гарантирам ти. Нула. Селянова, а всичко потръгна толкова добре. Нарече ме Майдиер. Хвана ме под ръка. Каква оригинална шапка? Господи, усещам странни вибрации. Посланика, нула. Аз лично смятам да забравя. Съветвам те да сториш същото. Нула. Селянова. Мога ли да я задържа? Как мислиш? Едва ли ще тръгне да си я търси. Появява се художникът. Спас, ефектно се получи, не мислите ли? Пауза. Селянова го фиксира с мътен поглед. Аз не обичам да говоря за пари, но някакво възнаграждение все пак. Селянова ти. Нищо жество такова. Имаш на Скача и го погва. Спаси избягва. Посланика. Да, наистина е ефектно. Нула. Едно е сигурно, скоро няма да има концерти. Хоризонтът е чист. Влиза Баничаров. Баничаров, вечерята е сервирана. Нахълтва майор Олав. Майор Олав, екселенц, узнах, че организирате мащабна благотворителна акция. Мога ли да попитам, защо не сме известени? Смятаме да дарим огромно количество железни кревати. Посланника тръгва по стълбите. Майорът хуква след него. Екселенц, нямате право да отблъсквате една протегната ръка. Това са чудесни железни кревати.